Пардон, пардон, змахнув рукою Паламарський і схопив з перед міська повний келишок. Ми говоримо, що так скажу про ритмомелодику мелодику вірша. Тож я хочу підняти цей скромний тост за справжню ліричну поезію, за прекрасне мистецтво десятої музи і він галантно поклонився Перцовичеві і за найсмачніші на світі українські вареники. «Віват, капельмейстре, вигукнув Августин Копач. «Вип'ємо за ті пироги, про які співають «Любив козак дівчину із сиром!» Перцова запитала в Щіплова Паламарського. «А ця пісня теж ваша?» «Щодо того, то вже ні». Відкланявся Паламарський Але, що так скажу Я хочу шановним гостям Проспівати мелодію моєї нової пісні Хвилиночку До міля соль К -к -к -к. Колись весна така була Черемха цвіла Кущами квітів слалася на нас Перцова підвелася і, заломивши руки, проспівала другу половину куплету. Від любощів і пахощів душа п'яніла, як в касті був такий чудовий час. «Це що, так скажу, – знітився Паламарський, – моя обробка. Я видобуваю з глибини віків парлини народного мелосу і виношу їх на світло денне, дарую знову людям». «І ставити під ними своє прізвище», – додала Парцова. Нестор здавив у собі сміх, що мало не прорвався з горла. «Ну, в'їдлива ота Парцова!» Він був би таки засміявся, та прозвучала пісня. Ця пісня стосувалася його. В ній мовилося про сивину, що несподівано майнула в очі і нагадала, що пора вертатися додому. Вертатися і нести з собою те добро, яке знайшов на життєвих дорогах. Слухав Нестор, задумавшись. Велика була правда в цих словах про далекі мандрівки, які кожного, хто чесно їх пройшов, ведуть у кінці до батьківських порогів. І щасливий той, хто в безвістях життєвих мандрівок зумів зберегти найдорожчий материнський подарунок, Любов і журбу. Колись не так співали, зітхнула Перцова. Де ті наші романтичні шлягери? Нині вже й іншої співають. Але скажу вам, звернулася до Копачової, не так вже й зле. Підвівся Нестор, його обличчя просвітліло. Несторові здалося що нарешті знайшов початок нитки в заплутаному клубку думок. Допомогла йому знайти ця пісня. По статі Копача, Перцової, Сотниківни вже контурно окреслювалися як персонажі нового фільму. Та нерозгаданим залишився лише один і, мабуть, головний – Кость Американ. Нестор ще раз попросив Костя – Заграйте ту пісню, яка обірвалася у вас сьогодні на сцені. Кость не підводив голови, тоді підійшла до нього Галя. Чого ж ви журитеся, сусідо? нахилилася до нього. Адже у вас усе гаразд, я забула вам сказати. Ви тільки вийшли від Вадима Івановича, залишивши в нього на столі валізку і своїм скарбом. Як він послав по мене у виробничий відділ, знає, що ми сусіди. Що за нетерплячий народ, оті галичани, похитував він головою. Це ж треба подумати ото. Треба подумати, куди його. Скажи, хай зайде до мене. Чуєте, американці? Завтра о дев'ятій приходите. Тож не журіться. Заграйте своє соло. І мені це саме сказав директор, підтакнув Нестор. Соло, проказав кость, і його очі просвітліли. А ви не помітили, що я весь час граю на свому банджо? Гм, видно, надто тихо грав. Американ узяв банджу у руки, а вдарив по струнах, раз ударив, наче для початку, і розсипав по кімнаті дрібушечки жвавої коломийки. «Ви добре придивіться», – нахилилася перцова до Копачової. «Він грає чи ні?» Та ж сказав, що грає весь час». Мабуть, уже треба мені окулярів. І ще трохи слуху. Кость співав, акомпануючи на банджо. Будь здорова, моя мила, бо я вже вандрую. Підступися до коника, най тя поцілую. Подай мила біле личко і праву рученьку, та най я тя поцілую, бо йду до доріженьку. «Ой, місяцю-місяченьку, світи не ховайся, хоч поїдеш, мій миленький, борзо повертайся!» І не знати, чи прощальний мотив пісні, а чи таки пізня година спричинилася до того, що компанія заворушилася. Ткаченко підвівся перший, тепло попрощався. «Коли ви до своїх пенатів, Несторе? спитав. Можливо, і сьогодні. Щось подібного, ляснула себе по тугих стегнах Парцова. Я нічого і знати не хочу про ваш дурний, вибачте, райзенфібер. Не з'їдено, не випито, то для кого я? А ми за нього спожиткуємо. Нам не квапно, заявили хором артисти. Місько був більш категоричний. Він сказав, що Нестор не поїде з міста доти, поки місько не отримає машини. А це буде нині-завтра. Тоді вони обидва шмигнуть до столиці. І там місько здасть екзамен на артиста. А будинок на кого залишиш, міську? А свиней? Не журися, Несторе. Цим рухомим і нерухомим майном відає мама. Але ж сім'я міську, подумай, іронізував Нестор, невже твоя дружина, яка звикла до власного будинку, схоче жити в столичній тісноті? Місько злодійкувато глипнув на Галю і, приклавши човенцем долоню до рота, прошепотів, стаючи навшпиньки.